4. Strategia bazată pe economisire Este cea mai des folosită și promovată dintre toate strategiile de poziționare. Deși beneficiul consumatorului este evident pentru că toți vrem să economisim, de regulă este bine să eviți poziționarea de brand cu cel mai mic preț. Capcana prețului scăzut Globalizarea oferă multe beneficii, dar și provocări. Găsirea unui produs a devenit mai ușoară și mai rapidă mulțumită parțial internetului. În consecință, brandurile de succes sunt mereu sub amenințarea produselor concurente care au aparent aceleași caracteristici, dar la prețuri mai scăzute. Acestea fiind spuse, există și câteva povești de succes, Walmart fiind probabil cel mai bun exemplu. Însă, strategia de poziționare este dificil de susținut în timp. În economia globală de azi, va exista mereu un competitor dispus să vândă pentru mai puțin.